<تصفيق> أيها المسلمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين слава и захода припадају узвишеном Аллаху тебарека وتعала الصلвати злам доносимо на последњег Аллахово посланика најгода грање гроба нашег узова и миљеника do sudnjega dana Muhammeda sallallahu alaihi wasallam a zatim draga moja braćo i cijenine sestre assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh Allah te barake wa ta'ala daruje čovjeku i ljudima svakojjake blagodati na ovom svijetu po njegovom rođenju pa do smrti wa anta uddu ni'matallahi la tahsuha akada bi nabrajali blagodati koje nam je Allah te bareke o džala dao ne bi ih nikad nabrojao blagodat govora blagodat vida sluha bilo koju blagodat. Kada bi se zahvanjivali Allaho danju i noću, ne bi mu se mogli zahvaliti na jednoj od ovih blagodati koje Allah te barake od djada da nam. Jedna od Allahovi blagodati jeste da nam je u današnjem danu, u petku, u ovom obarek noći, da nas je Allah počestio, da nam večeras bude gost, naš dragi brat cijednjeni Dalija, ulažen imam profesor profesor Hajruddin Efendija Ahmetović koji dolazi iz Bosnega. Naš dragi brat je završio ili svršenik je Islamskog fakulteta u gradu Allahovog Moslanika sallallahu alaihi wasallama u Medini. Završio je 2007. godine. Posled toga se vraća u Bosni gdje radi kao da imam profesor ve sedma godina, kako je na terenu dano-noćno živi Allahovu Tebarake Vata'ala vjeru. Tema večerašnje govora bit će o govoru Allahovu Tebarake Vata'ala o Kur'anu. Vrijednost i značaj Kur'ana u životu muslimana i ne samo muslimana i vjernika nego i onih koji nisu muslimani. Jer najveća mudžiza Kur'ana nad dijelo je da je Kur'an hidaje linasi ejmej, uputa svim ljudima i svim svjetovima. Kaže Allah tebaraka ve ta'ala: Kitabun anzalnahu ilayk Kaže, Kur'an je knjiga koju objavljujemo Muhammedu sallallahu aleyhi wasallam, li duh riđe nas, ne bi li izbavio ljudi, ljude minel gulumati ili mur, iz sama dunjaluka u prostranstvo li svjetlo ahireta. I sama ova riječ, kada kažemo kitabun en zemahu ili, ovo je ibadet jedna od muđiza Kur'ana jeste za isfaka negovarijic ibadet Allahu tebarake wata'ala zato kaže Allah subhanahu wa ta'ala innal ladhine yakluhne kitab Allah a oni koi uče Allah umu kivu Kur'an wa aqamu s-salat i obabda i wa anfaqu i diele mimma razaknahum ul onogaša suhimi dhali sirran wa alaniyeten ya'vno i tayinu Ula ike, oni, šta? Ula ike jeru džuvne ti džalate blentavu. Oni se nadaju ugovoru i trgovini sa gospodarom koja nikako ne može, ne može da propadne. Ovo večerašne druženje, najljepše je da počnemo sa riječima uzvišenog Allaha Tebara Kvetara sa Kur'anom pa bi zamolio našeg brata rami za zimunića da izađe i da nam prouči nekoliko ajeta iz Allaha te bareke ve taala kuni počni vaji bismillahirrahmanirrahim was samai wat wa ma adruke bit tariq an najm athaqib ya kull لا عليها حافظ فاليوم يظهر الياسا مما خلق خلقا مما يدافق يخرج من بين الصلب والترائب انه على رجعه لقادر يوم تبلى السر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصر وما هو بالحسن إنه يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمحل الكافرين أنهلهم ويدا السلام الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانثرنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانثرنا بما علمتنا وازيدنا علما رب العالمين والصحوه برب قد سما الله سبحانه وتعالى انك الصلاه والسلام نبي الرسول وكيلنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم na njegovu časnu porodicu, sve zhabe i Sone koji ga slijede u dobro dosudnjega dana. Allahu Subhanahu wa ta'ala na početku i na kraju ponizno i pokorno se vraćamo i svjedočimo da nemamo imamo drugog znanja osim onog znanja kojeg nam Allah podari svoje blagodati, dobrote i milosti. Pa ga molimo Subhanahu wa ta'ala da nam tu svoju dobrotu blagodati i milost prema nama poveća, da nam podari korisno znanje od kojeg ćemo se okoristiti i svoj život uskladiti po njemu, Doista je Allah وعلا, sve znajući i mudriji. Kako je prethodilo? Allahu je blagodati prema nama subrojni. Kada bismo ih brojali, nikada ih ne bismo mogli pobrojati. Zasigurno. Jedna od najvećih blagodati wa prema nama je prema nama objavljivanje korfa i keljuna. Objavljivanje knjige putem najodabranijeg meleka do najodabranijeg poslanika, Muhammeda alihi salatu osam. Allah subhanahu wa ta'ala nije nas stvorio iz igre i zabave i nije nas na dunjavuku da se igramo i zabavljamo, da živimo kako bismo jeli, i pili, razmnožavali se, udovoljavali svojim prohtjevima na dunjavuku. Stvorio nas je zbog jednog posebnog cilja, وَمَحَلَقْتُ الْجِنَّا وَلْإِنسَ insa illa بُدُونَ Ama baš nijednog ni djina ni čovjeka nisam stvorio osim da mi čine ibadet. Mi nismo omogućnosti da znamo čime je to Allah Jalla wa'ala zadovoljan, kako, na koji način činiti ibadet Allah subhanahu wa ta'ala. Pa iz toga on uzvišen i najmudriji, najznaniji poslao nam preko svoga poslanika u pustvo objavnio knjigu, da se pridržavamo nje. njenih upustava, njenih savjeta i na takav način prije sve da opoznamo svoga gospodana, Allaha subhanahu wa ta'ala, kojeg smo potrebni sve jednog trenati. Treptaj oka ne možemo bez njega. On je od nama neolisan, a mi bez njega ne možemo ni jednog trenati. Poslao nam je svoga poslanika Muhammeda alihi salatu wa sa i sa njim knjigu u kojem je sve Dovde talje pojašnjeno. Maaforotna fil kitabe min shej, kako kaže Angella Wa'ala, mi u knizijama baš ništa nismo izostavili. I poslanik Muhammed sve dostavio, kao što kaže Aisha radi allahu ta'ala anha, onaj koran kaže, da je Muhammed ali hi salatu v sallam nešto dobiva i prešući u tega maže. Ebu Dara radi allahu ta'ala anha drugi ashabi kažu, Muhammed ali salatu v sallam, poslanik nije odišao od nas. Sve dok nas nije obavijestio i onoj ptici koja se kreće na nebesima, kada je dostavio svojim oshabima znanje o njoj, onda zasigurno o Allahu subhanahu wa ta' i bavetu kojim je on jedino zadovoljan i kojeg jedino prima, zasigurno o njome je Allah dželjavala podrobno i pojasno govorio prije svega u svoje knjise. Zato muslimani, diljem svijeta, bez obzira na njihovu udaljenost, na njihovu raznolikost, po boji kože, jeziku i mnogo čemu drugom potrebni su i tekako Allahove subhanahu ta'ala knjige. Ne trebaju ispuštati, zaboravljati, zanemarivati Allahovu knjigu likoliko je jedan treb taj okat. Jer se u njoj, samo u njoj i pojašnjenju sunnetu Muhammeda alihi sallam navazi rješenje, jedino rješenje s kojim je Allah jalla wa'ala zadovoljno. Rješenje za sve naše probleme, za sve ono što nam je potrebno, za naše vjerovanje, naše ibadete, naše međusobne odnose naše poslovanje i ostalo knjiga Kur'an ne završava se samo i nije li to cilj samo da kod nas izgradi ispravno ubjeđenje vjerovanju vallaha njegovu jednoću tawhid ne, već ide i dalje Kur'an i kerim u sebi sadrži brojne Kur'anske ajete kojima se čisti naša duša, naše srce kojima se popradljaju naši odnosi sa drugim ljudima čak naprotiv nećete naći Kur'anski ajet ili vrlo malo ćete naći, a da u tim Kur'anskim ajetima, nakon što je spomenuo to da se obožava samo Allah i jedan jedini, i niko drugi mimo njega, u tim Kur'anskim ajetima obavezno, u tim istim Kur'anskim ajetima stoji naredba da činimo svaki vid dobročinstva raznim kategorijama ljudi na Dunjalku. Prije svega našim roditeljima, jer su najveći toga našoj rodbini, onim potlačenima koje mnogi odbacuju od sebe i zanemarivaju, jetinima, siročanima, miskinima, masima Tako da su islamski učenjaci rekli i zaprijučili da čovjek ovaj ibadet, Allah subhanahu wa ta'ala, makako bio pobožan, makako bio ustrajen na tom ibadetu, neće biti primjen sve dok se ne bude lijepo obhodio sa Allahovim robovima. Tvoj ibadet koji činiš Allah subhanahu wa ta'ala i s svojim nedoličnim obhodjenim ponašanjem sa drugima ga rušiš. Neće biti primjen kod Allaha. Kao što također, Oni i badet kao što također odnos, lijepo ponašanje, oni koji ne vjeruju u Allaha, neće biti primjen kod Allaha. Tako da kada je obožavanje Allaha i opođen je sa drugim ljudima na najljepši način usko vezano. Jednu bez drugu ga se ne prijma kod Allaha i Kur'an je također došao, došao zbog toga. Kao što insan ne može živjeti bez srca, bez duše, bez razuma, isto tako mi, muslimani, ne možemo živjeti bez Kur'an i Karima i bez sunneta Muhammeda alihi salatu v.a. u poslanika. Oni su nam hrana, oni su nam lije, oni su nam upustvo, oni su nam svjetlo, vodilja na, na ovom svijetu. Islamski umet u Kur'anu, muslimani Kur'anu naći odgovor za sve svoje svakodneme probleme. Ovaj Kur'an Kerim, koj smo sada imali priliku nešto od njega da slušamo, u svojih svojim 6000 i nekoliko stotina a je ta pojaštljavala kako detaljno tako je i općenito pojašnjavala sve ono što nam je potrebno na dunjavi upućuje nas na sve ono što nam je korisno na dunjahu i na ahiretu stoga su muslimani potrebni ove knjige pričati jer njima kao ni jedne i druge knjige kao ni jedna i knjige u svome u svome životu ovaj implementiti Kur'an Allah hovo govor, sadržano Mus'ahu želi od nas, muslimana, da budemo velika snaga i zasidlo od nas samo slijedeće upuste iz Kur'ani i pojašnjenja sunnata Muhammed Ali'i Izala, to samo to biti. vidjeti. Kur'ani Kerim želi od nas da budemo velika snaga koja neće drugome činiti nasilje, ne pravda. ali isto tako neće dozvoliti ni drugima da se njima čini nas ne pravda da se poštuju njihova prava koja im je Allah Đanavala dodijelio, propisao i odredio. Ovaj časni Koran, budemo li istinski razmišljali o njemu, proučavali ga, izučavali i postupali po njegovim smjernicama, oslobodićemo se svih okola, svih poroka, svih negativnosti na dunjaluku koje nas kružuju i koja idu za nama, a koje sežu do doba paganstva u do kojima je sama šteta i sama propast. Allah subhanahu wa ta'la tila, kao što rekao, pogotovo sunet Muhammed Ali i Salaca nisu ostavili ni jedno dobro, a da nisu pojasnili. I nisu ostavili ni zlo, da nisu upozorili na njega. Zato, draga braćo i sestre, ova knjiga, Kur'an i Kerim, mora kod nas imati posebno mjesto u našem životu. Nama, muslimanima. A muslimani je onaj koji je pokoran i predan Allah, ili tako. Nije svatko musliman. Ko nas je muslimansko ima? Hči muslima onaj kui se predaje, što god dođe od Allaha subhanahu wa ta'la u njegovih knjizni ili v jerodostalu musunnatu alinima i izgora kakvo i došlo u suri u suri al-Ahizab Wama kana li mu'minin wala mu'minatid idha qada Allahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumun khiratu min amrihim wama i'asillaha wa rasulahu faqad dalla dhala l-mubina ama vaj njeden vednik kui ne znaju arabski jazyk, Kur'anskog stila. Ama baš nijedan vjernik, nijedna vjernica nemaju pravo da po svome nahođenju postupe, kada dođe na redba od Allaha i Allahov posla, nikad. Nemaju izbora da postupe, hoće li ili neće, već moraju, onako kako je Allah subhanahu tada nam vidio, ako želimo da budemo pravi muslimani. Ako želimo da budemo vjerici, ako, ne želimo, ako želimo da budemo pokorni Allahu Subhanatollah, kao što je rekao pred krajevog, ajeto vam ja, srlahu, rasulahu, patabale, lalalu, onaj koji bude nepokorni Allahu i njegovom poslaniku, taj će jasno skrenuti s pravog puta. Pa nama, muslimanima, ako želimo da doista potvrdimo svoju ljubav prema Allahu i Allahovom poslaniku, dosta bi nam bilo časta i ponosa da vjerujemo i da smo ubijedjeni da je ovaj Kur'an govor Allaha. Ovaj naš brat Ramis i ovaj naš brat Faris, sada su učeni govor, citirali nam riječi koje je govorio Allah džalilu Allah. Allah subhanahu tala iznad 7 njubeske, gospodar svih svijetov, pa dosta bi nam bilo ponosa i časti što uživamo Pred nama je taj Allahov govor Allah je govorio njime i opet poslao ga preko najodabranijeg meleka Džibrila najodabranijem poslaniku Muhammedu alihi sabatu wasalam kada izađe neko djelo djelo nekog poznatog autora pojavi se među ljudima poznat je autor svaku želi da se ta knjiga nađe u njegove kući jer je on poznat dolazi sa ogromnim porukama poukama, koristima za naš život Ljudi se okorištavaju od njegovih savjeta. Šta je onda sa knjigom najpoznatiji, najznaniji? Allaha subhanahu wa Koliko bi ona trebala da bude zastupljena među nama i naših našim kućama, među našom djecom, među našim porodicama? Kada se ljudi okoriste od neke knjige u svojim dunjančkim poslovima, zahvaljujući toj knjize iščitavaju tu knjigu i praktikovaju... Tu knjigu, praktikuju tu knjigu. U velikoj mjeri njihov život na dunjavku biva olakšan, zato što postupaju po toj knjizi, jel, vraćaju se stavno na nju, praktikuju i njihov život se olakšava. Šta je onda tekst sa knjigom Allaha subhanahu wa ta'ala, Kur'an i Kerimu, u kojem nam je sve pojaštjeno, na svejedno dobro nam je Allaha subhanahu wa ta'ala ukazao i upozorio nas na sve jedno zlo? Koliko bismo se onda trebali pridržavati ove knjige? koliko bi ova knjiga trebala da ima ugleda i položaja i mjesta u našem životu. Kada iščitavajući neku knjigu, razmišljajući o njoj i praktikujući nju, postupajući po njoj, moj se ugled u društvu, među braćom u povećao. Što god više, izučavam tu knjigu i postupam po njoj, moj ugled među braćom raste. Što je tek sa knjigom Allaha Subhanahu Wa Ta'a? Koju? Kada proučavam, izučavam, postupam po njom, odazivam se Allahoju naradvama i klonim se onoga što je on zabranio, moj ugled se povećava kod njega, kod Allaha subhanahu wa ta'la. Ne samo ljudi, već i kod njega Allaha subhanahu wa ta'la. Pa hoćemo li već jednom shvatiti važnost Allahoje subhanahu wa ta'la riče među nama. Koliko ona treba da bude zastupljena? Koja to ona prava ima kod nas? kolika je važnost Kur'ana u životu muslimana, koja prava Kur'an i Kerim ima kod nas. Pa dakle, jedno od tih prava koje Kur'an i Kerim ima kod nas, jeste da vjerujemo u njega, da vjerujemo da sve ono što je došlo u Kur'an i Kerimu da je to od Allaha Subhanahu wa ta'ala, da vjerujemo u to i da to prihvatimo bez pogovora, kako malo prije spomenu. Ayati suri Allah-Hazadu, ne imamo izbora. Hoćemo li postupiti ili ne, to je došlo od Allah-a subhanahu wa ta'ala. Inama kana qawla l-mu'minina, ida du'u ila Allahi wa Rasulihi li'ahkuma beynahum, an yakunu sami'ana wa vatana wa ula'ituhum mahtubum. Oni doista su samo vjerici, oni koji kada budu pozvani da im se presudi, da im presudi Allah i njegovo koji kažu što kažu, kako se preludi. Slušavamo i pokoramo se, jel? Ej, u tome jes problem <laughs> Čuli smo i pokorili smo se i završeno. Slušavamo i pokoramo se sada, sutra možda ne. ne. Čuli smo i pokorili smo se i završeno, kada bivamo pozvani da nam se presudi po Allahove knjizi, sunetu po Allahov poslanika, ali sam sam joj koji znaje arapski jezik, znaju da je ovo došlo, samijana ova Pana. Čuli smo i pokorili smo se i gotovo. Oglaidete ho muflihun samo taknići uspjeti kaže Allah subhanahu wa taala. Milo je dovoljno poznaju arapski jezik da se kaže oglaidete muflihun, ali Allah potvrđuje oglaidete ho muflihun. Samo će takvi oni koji na ovakav način će budu odazivali na mojim riječima, vjerovali u njih, bili uvjereni da je to sigurno od Allaha subhanahu wa taala i da da će koji za njih sigo do oni uspjeti. Allah subhanahu wa taala brojni svojim ajetima Kur'ana Karim postiče nas A prihvatim ovu knivu, a verujim ovu knivu. Pakarja Allah subhanahu wa ta'la rasulih An-Nisa Yad yuhal ladhina āmanu, āinu bi Allahi wa Rasulihi wa iltita nazzala ala Rasulihi O vernici, O vernici, namasa uvraca. Kaja Abdullah ibn Mas'ud, jak wspomnij mam Al-Qurtuvi, Gadavi i Duhi, Tabari Gora, Allah viruma suda, kada čujete ajoj da odpočinje ja, a juha levine, amen, onda dobro načulite uši, nakon toga dolazi ili narodba ili zabrna, s čim praktikovanjem ili ostavljanjem baš imam se povećava ili smanjuje. Pa kaže Allah subhanu talu, o vjernici, ako želite da budete vjernici, vjerujte u Allaha I njegova poslanika je knjigu koju je objavio svoje poslanike. Samo u ovoj knjiži, Qur'an i Kerimu lijek je za nas. Spas je za nas. Onaj koji želi sebi spas na Dunjavku, na Ahiretu, nema u druge knjige, nema drugog upustva osim Allahovu dželnavala. Na Dunjavku, Dunjavčki primjer, čovjek kada oboli ukoliko želi sebi spas da se izliti iz te bolesti, kada ode doktor mora da vjevuje tom doktoru da čovjek zna ono čine se baro, da dobro poznaje da su njegovi savjeti, njegovi recepti, da su ispravni da su se od njega koristili mnogi, da su se izliječili mnogi. a pa mi, ukoliko želimo sebi spas spasna do i na heretu, prvo mogamo dakle, da vjerujemo da je ovu govor od Allaha svezdajuće, koji zna u čemu je kori za nas i u čemu je šteta šteta za nas. Zato je, dakle, prvo na nama da se prihvatimo ove knjige. Ako ne budemo vjerovali u ovu knjigu, Već je samo onako učitavali kao nekakvo literalno djelo ništa se nećemo koristiti. Nećemo se spasiti niti na dunjamu niti na kertu. Od Mahalla subhanahu wa na početku svoje knjige Kur'an al-Kerima govori o trih skupinama na dunjamu, je tako? Govori 3 0 4 ajta 4 ajta govori, je o vjernicima. Zatim u dva ajta govori o nevjernicima kratko, jer oni ne ide da vjeruju. Zato su takvi. Sad im u 13 ajeta govori o munaficima, licemjerima. Alba zna najbolje, zašto je toliko ajeta? Kato što je takvih, na dronjavniko, najviše. Poznato na je da čak sura El Munaficum. Ta sura Taube puna opisa u licemjera. Dvoličnjak. Kažem nad vas, kada su počeli da slaze ajeti sura Taube, o minhum, minhum, o minhum, Ima od njih, ima od njih, ima od licemjera. Bojao sam se da će nas sve pobrojati. Na početku, kada govori o vjernicima, Vspomnih. Kaja Allah Subhanahu wa ta'ala Voleh ladina i uminu nabima unzira ilike, vola unzira min da veru i ono, što je objavdeno tebih, i ono, što je objavdeno prijatelih, i oni verju, ubijetjeni su ahirek. Šta il sa takvima? Ali Flamin, dalik, el kitab, darivetih, hudem li lindakvi. To ta uzvišena knjiga, u koju nemamo, baš njimalo sunje, ona će biti upustvo bogobojasnima. Ko su bogobojasni? Oni koji vjeruju u tu knjigu. Pa ukoliko vjerujemo u knjigu, ta knjiga će nam je biti upustvo. koliko ju prihvatimo, ne budemo ju prihvatili sa objeđenjem, ne budemo vjerovali u nju, nećemo se ništa okoristiti od nje. Neće biti upustvo za nas. Zatim, od prava koje Kur'an i Kerim ima kod nas, jeste da se brinemo za ovaj Kur'an da se brinemo za Allahu subhanahu wa ta ta'ala k njimom. Došlo je u hadisu Talhe, tako bih je Živam Bukhariya, Talhe od Abdullah ibn Abi Alfa, pa je Talha upitao Abdullaha, je li je Allahov poslanika Ali Isallatu sam nešto uporučio na svojoj samrti? Pa je rekao ne, nije uporučen. Kaže, ponovo sam ga upitao, je li je Allahov poslanika Ali Isallatu sam nešto uporučio na samrti? Pa je rekao, uporučio je Allahovu knjigu. Pa kaže, budući dobileži, imam Bukhari'ovaj hadis, Hafiz i bin Hađi'ov, u svojom vredom djelom fatfu i bari, navodi, govore drugih učenjaka pa kažu, prva oporuka koja je negira na koju je rekao Abdullah, Allah u poslanik ništa nije oporučio, odnosi se na imetak, nije oporučio za sebe imetak, nije oporučio i za sebe vojstvo. A druga oporuka koju je potvrdio Abdullah, da je oporučena jeste Allahova knjiga. Allahova knjiga, Kur'an i Kerim, Allah, poslanik Alihi sa Oncama, poručio nam je Allah ovu knjigu. Poručio je, ostavio nam imane, da se brinimo o Allahovi, subhanahu wa ta'la, knjize. Kako? Čitajući. Danas veliki broj musulana ne zna, nažalost, ne čitati Kur'an i Kerimu. A u Kur'an i Kerimu ili ošta slova su, a nema niti latinice, niti ćerece, niti velikog, niti malo. niti štampanog, niti pisanog samo 28 hafza. I doživimo 50, 60, 70 godina. Tvrdimo da volimo Allaha subhanahu wa taala, a jedan od najvećih dokaza da volimo i da je naša tvrdnja iskrena, istinita da volimo Allaha subhanahu wa taala jeste da njega spominjemo sa njegovim govorom. Osman radi radijallahu taala kaže da su vaša srca čista nikada se ne bi mogli zasititi, nikada se ne bi moglo zasititi Allahov govor. Abdullah ibn Asfud radijallahu talam kaže onaj koji tvrdi da voli Allaha neka se ukuša sa njegovom knjigom. Pa koliko bude učio knjigu, Allahu subhanahu wa ta'ala, njegov govor, to je dokaze koliko voli Allaha subhanahu Tvrdimo da volimo Allaha subhanahu wa ta'ala, ne nikakve brige za ovom knjigu, ne se, ne pokušavamo da je koliko toliko naučimo, da naučimo, da čitamo. Ako ne možemo baro nekoliko sura kako treba, A Allah subhanahu wa ta'ala, da se neko ne nađe u uvređenju, Allah subhanahu wa ta'ala u Surije i Bekara, u 78. ajiću na 11. stranici, kaže za one koji da, koji znaju čitati Koran, da su neulike. Evo, mi ne znamo ni čitati Koran. Većina obrovna, većina muslimana ne zna ni čitati Koran. Allah subhanahu wa ta'ala kaže da oni koji znaju samo čitati, i ne znaju znaju početak ja, ne znaju šta je imalo poručiti su neuki znamo se Mo'minu ummiune la laa ale muner kitab illa imani wa inhum illa yadhunnu sada se to znači njih ima neukih koji ne znaju za knjigu kod nas ovaj prostoji prijedolaajte pomaločno preveda emani nisu gadke kao što je prevedeno već je dakle čitanje kako kaže imam al-kurto bi u svom emani je množina Od riječi om um nije, a om um nije ovdje misli se na pirat. I od njih ima neuki koji ne znaju za knjigu, ne znaju za knjigu koju imaju osim da čitaju. Ne znaju ništa drugo osim da je čitaju i opet kao takvi, si, takvi su neuki. A kada govori o njoj, govori po, po pretpostavkama. Dakle, ne samo da bismo trebali čitati knjigu, bismo trebali bismo proučavati knjigu. Nasušna potreba ima predavanje ovdje, onde iz ovdje, ali onoga prvo predavanje koje treba pokrenuti i najviše se pozabaviti njima jeste Allahov knjiga Kur'an, Kerim. Otvarati škole Kur'ana i da svaku prohvalu jeste, dakle, da se pohvale oni ljudi koji se dovolite ime koji otvaraju škole Kur'ana, kako je za žene, tako i za braću, tako i za djecu. Zatim, da se taj Kur'an proučava, da se otvori katedra, tefsira, da znamo šta nam Allah poručuje. Mnogi od nas, Pročitaju u prijevodu, ne znaju arapski jezik, pročitaju, ali plaho ne zastaju kod kur'anskih hajeta. Ne znaju što im Allah poručuje. Ali kada se vratimo u tepsire, kada slušano učene ljude, pa nam komentarišu Allah i Subhanahu wa ta'la duči, povezuju sa našom stavnosti jer i ovaj Kur'an, Allah Subhanahu wa ta'la je obećao da će ga čuvati do sudnjega dana. I on važi do sudnjega dana. Njegove poruke i pouke važaju do sudnjega dana i zasigurno da govore o našem vremenu. O njemu ćemo naći opusta smijenica i za naše vrijeve. Pa se na takav način trebamo brinuti o Kur'anu. Jedan je to Allah poslanji Hali i Isao od samostajeva Nije briga o Kur'anu da ga dobro zamotao i stavimo gore na policu negdje na ratu. U peški Pa ga možda otvorimo od Ramazana do Ramazana. Ili kada neko pravi mnoglugdu u kući pa da dođe Efendija da ga otvori, ba prašine i i da provuči nešto isto o Kur'anu. Nije to učuvanje. Čuvanje Kur'ana i Kerima jeste njegovim učenjem, izučavanjem, pamićenjem, praktikovanjem. To je ono na koji način i kako bismo trebali čuvati i ispuniti ovu oporuku Allahom, posljednik Alihi sa Otcom. Zatim, na nama je da što je god moguće više učimo, izučavamo Kur'an i Kerim. I Allah subhanahu wa ta'ala obrodnjim svojim kur'anskim ajnima postiče nas na to. Vatsulu ma uhi ilike min hitabi robbi. I uči čitaj ono što ti se objavio od tvoga gospodara, zatim malo Allah Subhana Allaha govori i hvali one koji uče, izučavaju Allaha Subhana Allaha knjigu, pa kaže alladina ata inahu alkitaba yatluha haqqat tilavatihi ulai ka yu'minuna bi oni koji uče naše ajete, uče ajete koji su nam dali u ovoj knjizi, spravnim načinom, kako treba, na istinski način, to je dokaz da oni To dokaz da on i vjeruju, vjeruju u njega. Zatim, na vijedniku da uči Allahu subhanahu wa ta'ala, knjigu na pamit. Kur'an i kerim traži od nas da ga čuvamo u svojim prsima, jer onaj koji bude čuvao kur'an i u svojim prsima i postupat će po njemu u trenutcima gdje bude potrebno, kada bude potrebno. Kako pamati iz Allahovih, subhanahu wa ta'ala, knjige, propis koji govori o tome, koji govori o ovome. Točim, onaj koji mnogo ne zna mora uvijek nekoga da pita, da bude usmjeralan vazda od nekoga. Zato se traži od nas da pamtimo Kur'an i Kerim, što je god moguće, što je god moguće, više. I Allah subhanahu wa ta'ala putem svoga poslanika Muhammed Ali'i sa Otcom obećalo je brojne počasti, odlike, onima koji budu pamtili Kur'an. Zato oni blaguli se njima koji su se posvetili i sve svoje ambicije vezali za ovog knjiga, Kur'an i Kerim koja ćemo mu zasvjedurno i na Dunja ruku olakšati život. I u kaburu njegovu samoću olakšati i sutra biti svjedok za njega na sudnjem danu. Pa su došle brojne počasti, odlike hafiza. Onoga koji pamuti Allahu, čuva Allahu jer riječi u svojim prsima. Došlo je u hadisu Abdullah ibn Amr radi Allahu an-homa kod Abu Dawuda da je Allah poslanika alihi sallatu wa sallam rekao kako će se hafizu onome koji je pamtio Allahovu knjigu na sudnjem danu, reći, uči i peni se. Uči i peni se. I tvoja zadnja deređa, tvoj zadnji stepen bit kod onog ajta kojeg i proučiš. Zatim hafizu na sudnjem danu daće se kruna plemenitosti. Ogrtač plemenitosti. Stoji u hadisu da kada dođe hafiz, kada dođu hafizi na sudnji dan, oni koji su pamtili Allahovu knjigu, postupali po njoj. Postupali po njoj. Kako je rekao, On radi Allahu tzav, ne gledajte samo one koji uče Allahu Allahovu knjigu, već gledajte one koji uče i postupaju po njom. Dakle, nije samo hafiz onaj koji je pamti na pamet, već i onaj koji je pamti, čuva na pamet u svojim prsima i u svojim dijelima. Mojmo nikada zaboraviti da je došao također opasan hadis koji sve nas, a i druge koji pamti Allahovu knjigu, treba da zabrini a nas rada da što god moguće više se obračunavamo za ono što nosimo svojim prstima. Najveći broj munafika iz moga umeta biće učači Kur'ana. Šeha Banigavci ne bihlo dostali. Najveći broj munafika iz moga umeta biće učači Kur'ana. Zato, dakle, treba pamtiti Kur'an i kerim i raditi po njemu Čuvati ga i u svojim, svojim djelima. Pa takvi, kada dođu na sudni dan, daći mu se kruna. Kako je došlo u hadisu Ebu Hureyre, gdje Allah-u-Talak od imama Tervizije, da je rekao Allah, poslanik Aleyhi Salaam, dođi će se s hafizom Kur'ana na sudni dan. Pa će se reći gospodaru njegov ukras, pa će mu se dati kruna plemenitosti. Pa će se reći povećaj mu gospodaru, pa će mu se dati ogrta plemenitosti. Pa će se reći gospodaru, budi zadovoljen s njim, a pa će se i biti zadovoljno s njim. Od počasti odlika hafiza jeste da će sutra nas svojim danom biti u društvu čestitih plemenitih melika pisara. Čestitih plemenitih melika pisara, kako je došlo u Hadisu Aishu radijallahu ta'alaha da ona i koji uči Kur'an al-Kerim a hafize biće stanjem tim čestitim melikima pisarima, kako je došlo kod Imama Buharija, Na do javu pokorjstvom daje se onome koji najviše poznaje Allahovu knjigu. Ne uome ili onome članome koji najviše poznaje Allohu i Subhanahu wa ta'ala knjigu. Pa je došlo u hadisu od Luhu Masuda al-Ansari radijallahu ta'ala kod imamo muslima, da je rekao Allohu, poslanika alihi sallam, narod će predvoditi onaj koji najviše poznaje Korana. Ukoliko se trojica nađu na putu, neka ih predlogi onaj koji najviše poznaje iz Allohu Subhanahu wa ta'ala knjigu. Hafizi se pitaju prilikom donošenja odluke, bitnih odluka. Oni koji treba da budu u našim šurama, U našem savjetu da vam uvijeću jesu hafizi. Zašto? Zato što oni pamte Allahovu knjigu u kojoj je zasigurno rješenje za sve naše probleme. Htjeli mi to prihvatiti ili ne? Vjerovali ili ne? na kraju ćemo shvatiti da ono što nam je poručio Allah Subhanahu wa ta'la samo u tome je spas. I ono što nam je pojasnio Mohamed Alihi sa usam iz Allahove knjige samo u tome je spas. Jedino to oni do pravog puta. Allah Subhanahu wa ta'la stvorio je nas, stvorio nas i Allah. I naša duša Hai, znaku naša su njeni Zna Znamo kakvim ćemo stanima, situacijama živjeti. Bog javio je takvu knjigu i obak je takvu knjigu. Pa ima onoga koji će je prihvatiti? Sačuvat je do sudnjega dana, što znači da mora važiti do sudnjega dana. Ne može se reći nije ova knjiga. Ne važi za ovo vrijeme, za ovu situaciju. Ima nešto bolje, na ovu bilah i dao. Prije i kasnije da jedini pravi put do uspjeha i na dunjaku na naheru ki jeste u Kur'anu i u sunetu Mohameda alihi salatu vesela. Zato se takvi ljudi trebaju nalaziti u davnom djeću. Obavezno. Zato su u šuri Omera, radijallahu talam, nalazili se hafizi, Allahove knjige. Zatim, hafizi, ukoliko bude nužda, potreba da se stavi više osoba u kabor, prva osoba koja se stavlja u kabor jeste hafiz. Ona osoba koja se prva stavlja u kabor jeste hafiz koja je pamtila najviše ili cijelu knjigu. Allah subhanahu wa ta'ala. Pa se spomnio o hadisu Jabra ibn Abdi'illaha radi Allaho anuhuma na dan Uhuda kada je bilo mnogo šehida i kada se morali po dvojica, trojica da se stave u kabor po dvojica, onda bi Allah u poslanika alihi pitao koji od njih više poznavao Kur'ana? Pa bi njega stavljao onaj lahmite usjetljenu prema, prema kima. Onaj koji je više poznavao Kur'ana on je imao čas da se stavi usjetljenu lahmite koja gleda, jel, pravo prema Kibli. Također, od prava Kur'ana kod nas i od našeg odavanja počasti, poštivanja Kur'an i Kerima, jeste da prilikom učenja Kur'ana razmišljamo o njegovim značinima. Zato reko ako nismo u stanju da mi to sami činimo, onda obavezno trebamo s nekim sjediti. Da nam pojašnjava Kur'an i Kerima. Kada nam doktor drne recept, pa nekako, a često to oni znaju, jel, napisat, Ne razvoj to moramo otići nekome ko će nam proučiti. Moj čitati taj recept. Pa da, da bismo uzeli kako, lijekove kako treba. Isto tako, ako ne znamo sami da tulačimo, nemamo pri se teksira i ostalih knjiga koje pojašnjavaju Kur'an i Kerim, trebamo otići onima koji to znaju Kako bismo razmišljali, jer cilj Kur'ana, Kur'an je objavni da se o razmišlja. Da se iz njega izlače poruke i poruke da se po njemu poslupno. Ako budemo samo čitali, kao što rekli, Možda od Ramazana do Ramazana je se natjeca li ko će više hatmi da učini, da prouči što više Kur'ana. Ne zastaje kod kurpanskih ajeta. Ništa se, nećemo koristiti. Neće nam biti upustiti. Nećemo popraviti svoj život na dunjaku. Zato vidimo, nije džava došlo u Hadisu. Najveći broj munafika iz moga umjeta biće karije, učači, uči. Lama se neukorištavaju. Mnogi karije, mnogi hafizi sebe proklinju dok uče Kur'an. Uči Kur'anske ajete u kojima Allah propunje one koji čine grijehe. Obećava imi kaznu na dunjanu koji na akiratu, on isti čini te grijehe. Uči. Ništa se ne okorištao. Zašto? Zato što ne zastaje. A poznat vam je dobro slučaj Huzaife radijallahu ta'ala i miljenika Muhammadu alaihi sallacom. Jedni Jedne način kada je Huzaife hlanjao sa Allahim poslanikom alaihi sallacom noći namaz. Pa je Allah, u poslanih alihi sall'u, sam Allah za i počeo da uči. Počeo da uči sura al-Bakar, pa učio i učio i, uči. I uči. Kaže, Huzeife, staće kod sto toga ajta pa će otići na ruku. Kaže, femebo, pa je otišao preko sto toga ajta. Kaže, to će do kraja prouči sura al-Bakar, pa će otići na ruku. Femebo, pa je proučio sura al-Bakar, pa je otišao na suru al-Misa. Kažu učenjaci koji komentaržu ovaj uh, hadiz da je na takav način tada bio redoslijed, kasnije pred smrt ili pored danije odnim redoslijedom. Pa je pročeo učiti suru en učit nisa, pa je učio, pa kaže staće, pa će otići na ruku, pa je pročeo suru en nisa, pa se vratio na suru alu imran, pročeo suru alu imran i kaže kad god bi pročio ajetu kojim se spominja Allah o milost, stao i tražio milosti od Allah. Kad god bi pročio ajetu kojim se spominje džihennan batra, utjecao se Allahu Subhanahu wa ta'ala odvatera. Kad god bi spomenuo, proučio ajit u kojem se tasbih, slavljenje, veličanje Allaha Subhanahu wa ta'ala slavio bi i Allaha Subhanahu wa ta'ala. Razmišlja o tim Kur'anskim ajitima koje je učio. Allah Subhanahu wa ta'ala kad usuli Muhammed أفلا يتدبرونام قرآن أمعلا قلوبنا قفالوها Sad što razmišljaju o Muhammad, ili su njim to na njihovim srcima katanci, onaj koji uči Kor Anikerim ne razmišlja o njem, samo cilju je da što prije prouči poput kaseti, poput CD-a, poput radija, poput računara. Ništa se ne korištava od njega i nikakvog traga to učenje Kor Anikerima ne ostavlja na njega. Možete primijetiti da mnogi ljudi imaju na CD-u, pogotovo danas je to jeli, vidite kako je proširena bolest, sidr, Among je sad da daje ruku vodu, Bogodaron nacedeo toaho, pusti tu ruku ne ostavlja traga na njega. Ali oti odlje onome koji uči ruknu ne dođe ni do pola, pa ti je već reakcije se pokazuje. Kur'an Kerim nije stavljen da se uči tek tako i da staviš u auto i da ga slušaš čak i islamske kažu kada pustiš Kur'an Kerim da uči a ti tamo ne znamo ne znam, kuhine nešto spremaš i ne osećiš se na Allahovo oko šta se uči, da je tu jedan vini smije, ali ne sa Kur'an Kur'an je objavljens pokreta. Da se slušam, da se pusti, da se na njega obraća pažnje. Muškarci, Allahov poslanik Ali, istosam kad da bi im citirao Kur'an, stavljalo bi prsti oši. Ne bi se osvrštali na te riječi. Nisu posvećivali mnogo pažnje, nemojmo da mi budemo takvi. Možeš pustiti Kur'an Karim da se uči, ali da ponavljaš ti. Pustiš neku suru koju znaš pa da bi pomogao da bi učvrstio svoj hiks navečer djecu, dječicu staviš u, u krevet Da spavaju pa pustiš Kur'an, jeli li one sure koje znaju. Ali da pustiš Kur'an i da ti hoćeš da spavaš i da te Kur'an uspava, da nekako imaš smirenje, to je šeitansko smirenje, nekako je. Na takav se ne postupa su Kur'an i Kerimom. Kur'an i Kerim treba da se uči. Ja Allah je rekao da je sa svojim robovima onda kada ga spominju, kada se njihov jezik pokrine sa spominom Allaha kada se uči, a ne da da se tamo nešto, nešto pusti. Zato, dakle, trebamo učiti Kur'an i Kerim i razmišljati, razmišljati o njemu. Što se tiče onoga koji samo sluša, a njegov gluh je, njegov sluh je gluh, ne čuje, ne razmišlja o tome. Jeli on je poput slijepca. Nešto se ne okorištava od tih Allahovih subhanahu wa ta'ala ta riječi. Zato kaže Allah subhanahu wa ta'la u suri Al-A'raaf se asrifu an ayaat jel ladine yatekebbarun fil ardi vidayl haq. Jaču od svih ajeta odvratiti onih, koji se bezspraveno budu uzdizali pohoveli na dunia. Kaju Sufjan ibn Jena komentarišu, či ovaj ajet jaču iščupati iz brusa svojih rodova ispravno razmišljane o mojim riječima. Neću im dozvoliti da ispravno razmišljaju o mojim riječima. Kada budu čitali, neće razmišljati. Neće se mnogo okorištavati od tih, tih riječima. Zatim, od prava koje Anjiker ima kod nas i odnačina iskazivanja, poštivanja Allahove Subhanautala knjize jeste, kada naučimo mi Allahovu knjigu, podučimo se Allahove knjize da podučavamo druge, A Na takođe način ćemo također voditi brigu oko Al-Kuran Kerim i ispoštovati ovo oporuko Allahov poslanika Alihisavat olsun. A došlo je poznatoj hadis Osmana do je Allahu Taalan da je Allahov alihi Alihisavat olsun rekao khairukum man talalil Qur'ana Najbolji od vas jeste onaj koji se poduči Kur'anu, nauči Kur'an, a zatim drugi podučava, podučava njemu. Koji se poduči Kur'anu da uči, a zatim drugi podučava kako bi i oni učili i postizali ogromne sevapke, kako bi proučavali knjigu, izvlačili poruke i pouke. Eto, opet rekao, jeli to je tumačenje Sure Bekar, da i koji samo zna čitati Kor Anikerini na Enevuk, ali koliko je čitano Kor Anikerini. I pored tih ogromnih agesa, u kojima se spominje poseban, posebna nagrada, poseban posticaj nalazi se u njima ko prouči jedan har, ima Deset dobrih dijela. Tjedan hrv, kada proučiš, imaš deset dobrih dijela. Kaže Allaho, Koslanika, ali ih Elif, la, min. Nije. Jedan ha, hrv, već je Elif, hrv, la, min. Sura Fatih, Hrv, i Maherf, ovo. Za tima pedeset hrv. Proužiš je za prvi minut. Sura Fatih. A kada radiš po njoj, onda pozad. I dakle, to je najveće pravo na kraju, da radimo u Kur'an i Da radimo u Kur'an i Kerimu, da se odazivamo svi onim naredbama koje su došle u Kur'an Kerimu koliko smo u mogućnosti. I da se klonimo svega onoga što nam je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio u Kur'an Kerimu koliko smo u mogućnosti. To je, dakle, najvažniji cilj objave Kur'an i Kerimu. Jeste da učimo, da izučavamo i proučavamo Ali najveći, najveći cilj jeste da radimo po njeg. To što ćemo samo znati na pamet čak, Kur'an i ali nećemo postupati po njemu, to će biti samo dokaz protiv nas. Kao što je rekao Allah u poslanika, Ali Hislava, tu sam El Kur'an, Unke, Tundar, Kao Ali. biti dokaz za tebe ili protiv tebe. Ako budeš radio po njemu, biće dokaz za tebe. Budeš li radio protiv ili ne budeš radio po Kur'an i to će biti dokaz, dokaz protiv tebe. Nemojmo zaboraviti, Allah subhanahu wa ta'ala odmah na početku svoje knjige govori nam o dvijema skupinama, tako izbenom Israila. Onima koji su imali znanje, nisu radili po tom znanju. I onima koji nisu imali znanje, nisu tražili znanje, već su obožavali svoga gospodara kako su oni htjeli. Allah subhanahu wa ta'ala upozorava nas i na i na drugu skupinu da ne budemo od njih. Pa na nama nije da samo učimo, gomilamo, skupljamo, znamo, heće na nama obavezno da radimo, radimo po toga. Islamski učinjaci Allaha subhanahu wa ta'la riječi tekafru, Natječajte se u gomilanju, sve dok ne dođete do svojih kaburova, ne idete prestati sa skupljanjem gomilanjem, sve dok ne dođete do svojih kaburova, čak kažu i za učenog koji skuplja znanje, a ne radi po njemu. Da se i na njega odnose ovje Jeste, prvenstveno, na onoga koji skuplja i metak. Dunjavak neće prestati, neće zastati. Kada bi imao jednu dolinu, da ono i Ko ima, da i još više da ima. Ali odnosi se i na onoga koji skuplja znanje, jer je šerijatsko znanje, pogotovo znanje iz Allahove knjige Kur'anjker ima najveća blagoda. Ne Nema i metka, nema dunjavka koji se može porediti s njim. Pa budemo li samo skupljali, ne budemo li radili po tome. Čuvajme se dobro. Zad mi je došlo, u hadisu Ebu Hurire, radijallahu tala, kod imama muslima. A ovaj hadis Ebu Hurire prije nego li ga je iscitirao, pri puta je pada u nas jest. Prije nego li ga je iscitirao, kada je došao Mutavim, Shufayn al-As-Bahim. Došao Ebu Hurire, radijallahu tala, to je bio prvi susret s njim, došao je i zatekao ga, Jeli oko njega okupljeni ljudi, on nešto vazi i govori. Pa je upitao koje ovaj čovjek je buvo? Pa kaže, malo, pomalo sam se primicao dok nisam došao do njega. Pa sam rekao, obavijesti me onome što si izravno čuo iz usta Allahov poslanika, ali sam sam ti. Obavijesti me, a ja ću nastojati da te poslušam i da to primijenim u svome životu. Pa kaže, ovo ću te. Onome što sam čuo od Allahov posanikali ali sam sam. Ja i on bili smo na ovom mjestu, trećeg nije bilo s nama od je pao u nesvijest. Kada je došao sebi, kaže, obavijestit ćete, ponovio riječi, pa je pao u nesvijest. Pa Treći put, kada je došao u sebi, obavijestit ćete, pa je pao u nesvijest. Četvrti put, kada je došao u sebi, istitirao jihadisu, u kome se spomnio, tri kategorije koje se prve baciti u džahennam, sutrana sudjeta, s kojima se potpaliti i razjaviti džahennam, vatra, prije nevjernika, prije mušnika, Oni koji su obožavali kipove, obožavali kagurova i ostali, ostale tanki. Pa se spominje, dakle, onaj koji je učio Allahovu k njimu, onaj koji imao zdanje, koji je sveto to radio samo da se kaže kako je alin, kako je učen, nije učio, nije radio po njoj radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa se dobro dakle, čuvajmo toga. Učimo Allahovu subhanahu wa ta'ala k njimu, brnimo se za njim, proučavajmo nastojimo koliko smo u mogućnosti, da je drugima dostavimo, da čuvamo njenu svijetost, da čuvamo njenu čast i da postupamo po njom. To će biti najveći dokaz da volimo Allaha, da se brinimo za njegovu knjigu. I također jedna od posebnih prava kod nas jeste da ne dozvolimo svakome, da ne dopustimo svakome da govori o Allahove knjizi. Svako Allahove knjizi ne može govori. I mi, ako nismo sposobni, ne možemo se upuštati u to. Već se obratimo onome koji najbolje poznaje Allahovu knjigu. U ovom mjestu idete kod njega i učite kod njega. Abdullahi ibn Abbas i Abdullahi ibn Abbas i Abdullahi ibn Abbas. Abdullahi ibn Abbas poznavao je najbolje tumačenje Allahove knjige. Abdullahi ibn Abbas ibn poznavao šta? Poznavao je povode, objave svejednog kur'anskog arita i sve svejedne kur'anske sure. Sam Inberak, ako ideže imam Bukhari, rekao je, da znam, da neko bolje poznaje od mene Allahovu knjigu, gdje je koji kur'anski ajtov javljen i da se do njega može doći preožný sredstvom, ja bi išao do njega, ali tako vljena. Ali tako vljena. Kaže, ja znam za Sibiru, gdje je svoj jedan kur'anski ajtov javljen, svoj jedan kur'anska sura. On kaže, da se može doći, da ima nekog učenik, ja bi išao, nismo prači. Ne smijemo dozvoliti da o Allahove svako govori. Prije svega, mi ne se upuštati u to. Ako se budemo upuštali i svako od nas govori o Allahove knjizi, što on hoće i kako on hoće, to je dokaz koliko nam je Allahva knjiga sveta. To je dokaz koliko nam je Allahva knjiga sveta ako se svako bude upuštao da govori o njoj. Dunjaočki a Allahu subhanahu wa ta ta'la pripada najuzženi primjer. Imaš nešto vrijedno, dragocije, ne znam, možeš ti po cijelu auto. Ne znam. Mercedes-a, BMW-a, IQ, 525 i ostale. Pokvariti se, nećeš obično majstoru voziti. Voziš tamo u Srbije, s koji se dali sam u tim autima. Zašto tu je u tebe posebno? sam svoji metak dao da dođe do toga auta. Odvajao i dan i da ga sebi. A vlakoak tiga koji nas je najpreče. Da se njona bave najvičenijim ljudom. Da se svako ne upušta odgovor o njom. Poznato mi Suri. الاعراف 31 ايته الله سبحانه وتعالى اصف من جريحه قل انما حرم ربك الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم الله سبحانه وتعالى زبرنيه الراس وطاينه يابن زبرنيه في كل جري زبرنيه ناطردان تطبيق السيل هو تو بالله ما له من سلطان زبرنيه To činite Allah subhanahu wa ta'la širku, čio je dozvoljno si nije objavlju nekakav dokaz. Va nitaqulu, va la Allahima la ta'lamo. I da Allaho govorite ono što ne znate. Da Allaho govorite ono što ne znate. Pa kaže ibn Uqim, Rahimahullahu ta'la u jednom u svojih vrednih dila ilamu u uqim. Allah subhanahu wa ta'la uluvom ayeti 33 majt suri al-Araf poredal je spomenute grijhe od najlakših do najtažek. Od najlakših do najtažek najtežiji grijeh u svojoj vjeri učinio govor o njemu kako pojašnjavam da jedan kain govor o njemu ni velikim ni velikoj svojstvom ni govor šerijatu njegovom njegove knjige bez znanja govor o Allahu subhanu teala bez znanja i njegove riječi bez znanja najtežiji grijeh on će kasnije odvesti do svega trehodno spomena i do shirka opisivati i govoriti o Allahu subhanu teala kako mu nedolikuje. dođe do, do, do činjenja razvrata, dovešće do uzurpiranja tuđeg prava i ostalo. Zato, shvatimo. A kažem opet, dovoljno bi nam bilo ponusa i časti da se ponosimo i da ljubomorno se podržavamo ove knjige, da se nalazi u našim domovima i u našim srcima to što je njome govorio Allah subhanahu wa ta. Allah koji nas je stvorio nakon što nismo bili vrijedni spomenak. Nismo se spominjali prije 30-40-50 godina. Allah nas je stvorio. Pa nas je stvoril u najljepšem liku, lakad khalak nad insane fi ahseni taqvini. čovjeka stvorili u najljepšem izgledu. Pa nas je odlikal nad mnogim drugim stvorenima, što nam nevržem podalio. Pa nas je odlikal nad divodima. Pa nas je učinio vjernicima. Pa nas je odlikal među vjernicima učinio nas je sledovnicima sunnata Muhammeđa arihi s-sabahtu s neke između nas je učaski ušarietskim znanjem koje je opet na kraju sve se vraća u ovoj Allahov subhanahu ta'la knjige. Nastojimo koliko smo u mogućnosti da oživimo Allahovu rič u našim domovima, da što god moguće više svoga vremena posvetimo učenje Allahov subhanahu ta'la knjige. Nemojmo se sramotiti ako smo i doživjeli stare godine, pozne godine, kod nas u tim školama Kur'ana. Ima sestara, stara, majke, njena, sedamdesetih godina koje su naučile to dva džuza. Mi su znali harfa, došle su, pa su se podučile Kur'an i Kerimu, arapskom pismu, sufar, kako se kaže, i naučile su još dva džuza, Kur'an i Kerimu. U sedamdesetim godinama ništa nije moguće. To je dokaz koliko volimo Allaha Subhanahu. Allah Subhanahu wa ta'la molim da oprosti meni nama, molim i vašim roditeljima, i vašim porodicama, i svim uvijedicima, muslimanima i muslimankama, molim da subhanatala do ove riječi koje sam kazao, koje ste čuli, ako Bog da učini, dokazom za nas, a ne protiv nas, da nam ih vrati onda kada nam budu najpotrebnije, sutra na sudjem dan, da kao što nas je večeras, ako Bog da radi njega i njegovog lica sastavi ovdje, na dinjavku, da nas sutra ako Boga sastavi na afiretu kod sve, pod njegovim zadovoljstvom, Allah će da vala kada l قال رب الحمد كما شرح لله